Y paro ratza. ena no, ba. gaiekin aurrera eginez hondarribira begiratu beharra dugu Joan dena abenduan onartutako 2014ko udala aurrekontuen ildo nagusiak esplikatu bait zituen atzo Aitor Kerejeta alkateak 2008az geroztik udala aurrekontuak nabarmen bera egindute 8 eh? milioi euro ingurutan alare proiektu garrantzitsua bitoste martxan jartzeko aurten San Pedro kaleko berri itartze proiektua hor da martxan eta bukatzea espero dute ba ekainaldera Baina aurrekontu kontu berrietan, ba, muliateko, babes ofizialeko etxe bizitzen bigarren promozioa, muliaten bertan ikastetxe publiko barre, berri baten beharra dagoen ezera ikuntza edo eraikitzeko proiektua zehazteko eundalarogita ma 5.000 euro bideratuko bituzte, eta gainontzeko inbertsio esanguratxoen artean, esate baterako, gibel eta eta mendelu berra auzotako kaleko argistapena berritzeko berreundalarogita 5.000 euro, Minasoro eta kalea berritzeko eunda iruro gaita ma bos mila euro edo puntaleko plazan futbol zelaian ba, belar artifizialezko baten gatik berritu berreun mila euroko inbertsioak bitugu oiek Oni hitz egiteko modu batean zinbestean ba, Aitor kerejetalkatea bera dugu, okerrezbanago telefonaren beste muturrean Aitor, eguer dion! Eh, uno más. Bueno, bueno 2008 az geroztik eh udal aurrekontuak bera egin dute, eh aipatzenuenez 8 mil eurotan gutxi gorabehera, eh baina udalaren egoera ekonomikoa osasuntsua ez da, ezta? Bueno, hor baditu bai bialde, eh? Alde batetik ba 14. urteko aurrekontuak 13arekin e, konparatuz ba gehitxo fiskatut ditu dute. Eh, naikono ke pentsatu hori dela ba, krizia atxean usten seinale, senale, nahi eh, nukerpentsatu bentsat, eta egia da, ba, diruz e, ere pizkate gore egin dutela ez, Ordun hor duntuz aldatotik, e, ba, izan, baina egia ere konparaketa bat egiten badimadugu, ba, goratzen dute 2000 atzien edo, baudalak e, iau eta bos euroko aurreko ndizantzula eta urte, e, ba, mazikoa dela, horrena ere horrena da aldea, Ahora la he estado a esa batzuk a patzu genituen, adibidez eh ba eh 2007ko ditura dituzarrekin konpratuz, ba gutxo gorabera ondari gutalak asken utzi auetan, bai hasi milloi euro gutxago eh esan ditula eta orain deski ba baraginia duela egunerokotasun. Eh? Uh -huh. Baina bezalde de gustuz bat bi bi eh, puntuoso garrantzito direla ba, ta da ta ba, krisian sartu ginela zorrik gabe Eta egia balinbada, ba, krizia pizkanaka pizkanaka antzela hartzen dutzen dut garela. Bari izan du ondarrebeku udalak ere, aterako dala krizia goera antetik, ba, zorrik izan gabe, uh -huh. eguzutu oso oso garrantzitu dela. Uh -huh. Eta bigarreinek ere, ba, ziurtatuta dugula, urrengo bo, zei urtetan udalak e... ingo zituen inberziak ere, ba, didu propioekin egiteko aukere izango zuela udalak. Uh -huh. E, hori boste zei urte ibegira, 2008 ugarren urte ontan aldiz, ez dakit, ba, San Pedro Kaleko berritartze proiektua bukatzeaz gain noski, haurten e, ba, gotz bestelako ba, proiektu nagusi batzuk ere, e, babitu ondarribik udala, kojen artean e, muliateko boabeso ofizialeko etxe bizitzen proiektua, ez da, aurre era matea? Bai, behar bada hori eh, antzitzona da, ez? Eh? Bai, e, muliateko etxe bizitzen edekuntzakin ezin, horre urte bukaren espozalotetzakin e, gehiatu benun e, konvenioa, eta berantzu ba beste aurten e, bukaer aldera obrak egiko ziren eta baitare ere eta ba, esleipenak eta guzteri eta, eta, eta bueno adi ba, jende askoi beste konpontzen dio, es eta proposizi horran bai babes sozialeko ocho deshitzakotia e, eta baita ere alkairuan erdiak ba hori ondarebiko ondareantz atso garrantzitzuta eta ikeriz horrela kompromozioa izan, eguneko eh? beroen zamarra e, alokaino negotea aurrela pausetara garria da. <hazitzen> e, nola nahi ere, beno ba, muliaten e, BAPES ofizialeko etxe bizitzei esker e, auzo haundi xamarra sortu da, gaztea gainera eta horrek e, ba, ikastetxe idagoakien ez, ikastetxe beharri idagoakien ere erantzun bat e, eskatzen du horrek, ez da? Hortan anizarete. Bai, eta gainera ba, ben dik egun gotxean zango du bai bideera eskuntan zailarekin. horre, bueno Egia da, ba, e, Euskal Autonomia Erkideguan badago la flako plankentza bat, eta horre ba, prioriadeak eta emarkatzen dira, eta egia da, hondarribia ba, e, ez dago la prioriade horien artean, eta badire beste arribatu ba, ikastetzen premia diagoa dutenak. Baina egia da, eta gure espreintzak horrela esaten dugu proiektu egin jabalimadako hagu ba, e, guri gure premia bainoan e, aguroko ingo, ingo du gula ikastetzen hori, egia da, ba, beste beste batean premire izan dara, ba, e, proiektuak bera juten dire, ba, ezakit, ba, aldurraren egin gabe da olako, e, proiektu egin gabe da olako, eta horun, bueno, ba, guk eskatuko duguna da eskontza zailari baimena guk e, proiektu egiteko, guk e, diru hori aurregatzeko, eta proiektua zaten den bezala baka joan edukitzeko, ez, eta, ba, lehenbizik aukira ikusten dugunean, eta joitik ateratzeko eta eta muliate aldian orkostaldi eta babez ofizialeko bizitza berrien artean, pascolador dietico. Eh, uh -huh. e, aurten gainerako inbertsioak inbertsio txiki shamarrak dira, baina garrantzitsuak berba da e, auzoka ez da, bertako auzotarrentzat, ez da. Bai, egia da, bueno, agora kaldatzen dira eta eta egia da herriak iraztu la horrelako, ba, San Pedro Pedrokaleko obra presentordia egiteko premierik, ez, baina bueno, horre badugu mirasola ta kalea e proiektua eta Basquebaitaren doski ba liburutegia solabetzen dugun liburutegia aldiztzeko eta berritzeko hor e, proiekturi pizketaltsatu zaiz eguzteko beste baskendeko aurrekurteko baskendeko jabeteetan zakatak egin gara ez aritugolako eta hor pizketaltsatu zego begikolan espero mendikan jabete guztian e, obrak eta horrek ere ba herri da, herri da ko, behar beharrezko duten ekipamentua duguna, baina, bueno, gero asko zean diagoa, eta taberriago izango duguna mm -hmm. Ongi da ba, e, Horrekin geratuko gara momentuz eta azken puntu bat, aitor e, gaur osteguna dugu, ingipozako aldun bilera hori editu azen gutxene, zige eritxasargirako errepidaren gaia berta maigainan izango da, horrek bai, dirua ez dakit baina, denbora inbertxo ahondia e, eskatzen ari dizuela, ezta? Bait gaira, bizik bueno, pues, eta arretakin bagoaz, eh, bihira hortaraz, eh, bueno, eh, diputadona guz egontzan ere eh, neune gurekin ondarrebin, beraz eh, jakin badaki zer hartzen den, eh, diputazioako errepidea zaioko teknikariak ere bizitane egondine eh, horri herriar, eta bagakite zer hartzen den errepide eh, horrekin, beraz gaur eh, itxarropen eskuten gara, ya, bantzuteko ja proposamende eh, sartxasen, naskun filan, errepidea eh, diputazio hori nala, eta diputazioak ardur hartu behar du, eta, eta berak esan Erko digu gaur, espero, pa serrekin eitu e errepitean ekipa. Uh -huh. Ongi da, momentos do rekin eratuko gara, Aitor, esker milla, eh? gure neitzat egate. Vai, doei, seguro pasan, augur.